בבוא דבר הנביא, ייבדע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. וייקח חנניה הנביא את המותה מעל צוואר ירמיה הנביא, ויישברהו. ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמור. כה אמר אדוני, ככה אשבור את עול נבוכד נצר מלך בבל, בעוד שנתיים ימים.